Розділ 22 Ед Френч, він же губошльоп Ед, він же Кед Піт і Кедмен, а також гумка Ед Френч, приїхав у маленьке мальовниче приморське містечко Сан-Ремо на конференцію шкільних психологів. То була викидня часу в чистому вигляді. Єдине, у чим могли дійти згоди шкільні психологи, то це в тому, щоб ніколи ні в чому не доходити згоди. Він вже наступного дня знудився від усіх тих доповідей, семінарів і дискусій. У другій половині наступного дня він зрозумів, що знудився і від Сан Ремо та всіх його прикметників – маленьке, мальовниче, приморське. А ключовим прикметником тут здавалося маленьке. Якщо не зважати на розкішні краєвиди та дерева, з яких роблять червону деревину, у Сан-Ремо не було ні кінотеатру, ні боулінгу, а в єдиний на все місто бар Ед потикатися не хотів. Біля нього була автостоянка з утрамбованим земляним покриттям, а на ній повно пікапів і на ржавих бамперах та задніх бортах більшості пікапів були наліпки з Рейганом. Він не боявся, що до нього будуть задиратися, просто не хотів проводити вечір, дивлячись на чоловіків у ковбойських капелюхах, які слухають на музичному автоматі Лоретту Лін. Лоретта Лін народилася 1932 року. Американська співачка – одна з найпопулярніших виконавців кантрі в 60-80-х роках ХХ століття. Отож, на третій день конференції, що мала розтягтися на нереальні чотири дні, він сидів у номері 217 готелю «Холідей». Дружина з донькою лишилися вдома, телевізор був поламаний, а в туалеті витав неприємний душок. У готелі був басейн, але того літа його екзема так розгулялася, що він би навіть під страхом смерті не надів плавок. Від колін і нижче він скидався на прокаженого. До наступного семінару лишалася година. Допомога дітям з вадами голосового розвитку. Насправді малося на увазі, що треба якось допомагати дітям, які заїкаються чи мають розчілену твердого піднебіння. Але ми ж не можемо просто так сказати. Господи, звісно, ні, нам зарплату уріжуть. Ед пообідав у єдиному ресторані «Сан Ремо», кімарити не хотілося, а єдиний канал на телевізорі вкотре показував серіал «Причарований». Тож він сів, поклав перед собою телефонний довідник і почав його безцільно гортати, навряд чи розуміючи, що робить. У голові існувалися невиразні думки про те, чи нема серед його знайомих тих, хто міг би аж так не тямитися від мальовничого, маленького і приморського, щоб оселитися в «Сан Ремо». Напевно, саме до цього зрештою доходять усі знуджені люди в усіх готелях мережі Холідей у всьому світі. Шукають давно забутого друга чи родича, якому можна подзвонити по телефону. Вибір невеликий. Або це, або причарований, або Біблія Гідеона. Та навіть якби вам пощастило когось надибати, що б ви, чорт забирай, сказали? «Френко, як тобі чорт забирай живеться? А, до речі, що на тебе вплинуло, маленьке мальовниче чи приморське?» «Звісно, точно. Дайте цьому чоловіку сигару і підпаліть його». Та все ж він лежав у ліжку, перекидав білі сторінки тонкого телефонного довідника «Сан Ремо», пробігаючи одним оком колонки, і відчував, що все-таки когось у цьому «Сан Ремо» знає. «Продавця книжок?» когось із батальйонів сондрених небожів і небох, університетського товариша з бокеру, родича когось із учнів. У голові крутилась якась невиразна думка про це, але зловити її за хвоста він не міг. Погортав, погортав і закуняв. І вже майже пірнув у сон, коли раптом до нього дійшло, і він рвучко сів, широко розплющивши очі. Лорд Пітер Нещодавно на каналі PBS показували ті фільми про Вімзі. Трупу в оранжереї, смерть за оголошенням почерк убивці. Вони з Сондрою на них підсіли. Роль Вімзі грав Єан Кармайкл. Сондра за ним просто таки шаленіла. Так шаленіла, що Ед, котрий вважав, що Кармайкл зовсім не схожий на Лорда Пітера, навіть дратуватися почав. «Сенді, подивись, у нього ж форма обличчя ну геть неправильна. Ще й зуби фальшиві вставив. Господи боже мій!» «Пу!» – легковажно відповіла Сондра, яка лежала на дивані, скрутившись клубочком. «Ти просто ревнуєш! Він такий красунчик!» «Таточко ревнує! Таточко ревнує!» – проспівала крихітка пустунка Норма, стрибаючи по вітальні у своїй піжамі з качечками. «А ти вже годину тому мала бути в ліжку!» Сердито зиркнув на доньку Ед. Якщо я й далі бачитиму тебе тут, то швидше за все згадаю, що ти не там. Крихітка Норма миттю притихла, а Ед повернувся до Сондри. Пригадую, три чи чотири роки тому був у мене учень, Тот Боуден. Я викликав когось із батьків, а прийшов його дід. От хто був схожий на Вімзі, старезного Вімзі. Але форма обличчя в нього була те, що треба, і... «Вімзі, Вімзі, Дімзі, Дімзі», – проспівала крихітка Норма. «Вімзі, Дімзі, дуд-дуд-ду-ду». ду замовкніть обоє», – сказала Сондра. «Я вважаю, що він неймовірний красень». «Діставуча жінка». Але хіба дідусь Тода Боудена не переїхав у Сан-Рему? А вже ж, того року Тод був одним із найкращих учнів дев'ятих класів, а тоді з доброго дива його оцінки покотилися під три чорти. Старий прийшов, розказав знайому історію про шлюбні проблеми батьків і переконав Еда ненадовго пустити ситуацію на самоплив і побачити, чи вона не вирівняється. На думку Еда, метод невдручання неефективний. Якщо підлітку сказати «вигрібай» або «йди на дно», він зазвичай каменюкою йде на дно. Але той старий, володів якоюсь мало не надприродною здатністю переконувати, напевно свою роль відіграла зовнішня подібність до Вімзі. І Ед погодився дати Тоду шанс до наступного періоду провальних карток. І, на диво, Тод вигріб. «Напевно, старий усю сімейку там пропісочив, я роздав кілька чарівних копняків», – подумав Ед. Він схожий був на того, хто не лише здатен таке робити, а ще дістати від цього певну збочену втіху. Аж ось, лише два дні тому, він побачив Тодове фото у газеті. Хлопець потрапив у бейсбольну команду усіх зірок університету Південної Каліфорнії. Непросте то було діло, зважаючи на те, що навесні кожного року на це номінували понад 500 хлопців. Ед підозрював, що дідове ім'я ні за що б не спливло в його пам'яті, якби він не побачив тієї фотографії. Він з більшим ентузіазмом узявся гортати сторінки, провів пальцем униз по колонці дрібного шрифту і знайшов. Боуден Віктор С. Ридж 403. Ед набрав номер і слухав гудки на тому боці дроту. Після декількох поспіль уже збирався повісити слухавку, коли озвався старечий голос. Алло, містер Боуден, це Ед Френч із середньої школи санта Донате. Так, чемністю у голосі та й по всьому, і жодних ноток у пізнавання. Ну що ж, людина на чотири роки постарішала, як і всі вони, зрештою, тож не могло бути жодного сумніву, що з її пам'яті час від часу щось та й вислизало. Сер, ви пам'ятаєте мене? А повинен? Це прозвучало обережно, і Ед усміхнувся. Старий забуває то те, то се, але не хоче, щоб про це хтось знав, якщо він може цьому зарадити. Його дід теж так поводився, коли став тугуватий на вухо. Я був психологом вашого онука Тода в середній школі Санта-Донате. Дзвоню, щоб вас привітати. Він, коли приходив у старші класи, трохи побуянив, але тепер один із найкращих і учнів, і гравців у спорті. Ух! А, Тод. Голос у старого одразу потеплішав. Так, він чудово впорався вже ж. Другий у класі. А дівчина, яка його випередила, слухала бізнес-курси. Краплина призирства в голосі. Син дзвонив, пропонував приїхати і забрати мене на тоді в випускний. Але я тепер у візку сиджу. Торік у січні зламав стегно. Не хотів їхати у візку. Але будьте певні, я повісив у коридорі його фото з випускного. Батьки дуже тодом пишаються. І я, звичайно, теж. Так, здається, ми допомогли йому успішно здолати негаразди. Кажучи це, Ед усміхався, однак та усмішка вийшла якоюсь збентеженою. Голосу Тодового діда чомусь звучав не так, як раніше. Але, звісно, вже багато часу спливло. Негаразди? Які негаразди? Я про нашу тодішню розмову, коли в Тода були проблеми з навчанням, ще в дев'ятому класі. Я вас не розумію. Повільно промовив старий. «Я б ніколи й не подумав заступатися за Ричардового сина. Це накликало б неприємності. Ого, ви навіть не уявляєте, які великі неприємності це би спричинило. І ви помилилися. Але це якесь непорозуміння. Я думаю, ви сплутали нас з іншим учним та іншим дідусем». Ед сидів, мов громом уражений то був один із нечисленних випадків у його житті, коли він не знав, що сказати. Якщо хтось щось і поплутав, то, а вже ж, його в цьому звинуватити аж ніяк не можна було. Що ж, із нотками сумніву в голосі промовив Боуден. Дякую за дзвінок, містере. Нарешті Ед здобувся на голос. Містер Боуден, я зараз у вашому місті, на конференції, для консультантів із навчання. Вона закінчується завтра десь о 10 ранку, коли прочитають останню доповідь. Можу я підійти на. Він знову звернувся за телефонним довідником, на Ridge Lane і забрати кілька хвилин вашого часу. Але навіщо? Мені просто цікаво. Це все давно в минулому, але років із чотири тому тот дуже з'їхав у навчанні. Оцінки були такі погані, що разом із його таблем я надіслав листа батькам і попросив когось із них, а віддалі обох, прийти до мене в кабінет. Але замість них прийшов його дідусь, дуже приємний чоловік, якого звали Віктор Боуден. «Але я вам уже казав?» «Так, казали, разом із тим. Я розмовляв з людиною, яка назвалася «Тодовим дідусем». Тепер це вже, непевно, не має особливого значення, але, як-то кажуть, бачу, вірю. Я не заберу у вас багато часу, лише кілька хвилин. Надовше я й сам не зможу лишатися, бо до вечері вже маю бути вдома. «Чого-чого, а часу в мене повно?» – з гіркотою в голосі промовив Боудин. «Я весь день удома. Приходьте, буду радий!» Подякувавши, Еди з ним попрощався і повісив слухавку. Він сидів на краю ліжка і задумливо роздивлявся телефонний апарат. А через кілька хвилин підвівся і витяг із кишені піджака, що висів на спинці стільця перед письмовим столом, пачку сигар Філіс Черц. Потрібно було йти. За планом конференції наближався семінар. І якщо він не піде, його позначать як відсутнього. Прикуривши черот від фірмового сірника готелю «Холідей», він викинув обгорілий сірнику фірмову попільничку готелю «Холідей». Підійшов до вікна готелю «Холідей» і порожнім поглядом подивився на подвір'я готелю «Холідей». Тепер це вже не має значення, сказав він Боудену. Але для нього це мало значення. Він не звик до того, щоб дітлахи годували його побрехеньками, тож ця несподівана новина його засмутила. У принципі, могло виявитися, що у старого маразм, але Віктор Боуден по телефону не здався йому схожим на людину, яка пускає слину в бороду. А ще голос, чорт забирай, він був не таким, як раніше. Невже тот Боуден його ошукав? Цілком могло бути. Принаймні в теорії. Особливо, якщо йшлося про такого розумаку, як тут. Він міг ошукати кого завгодно, не тільки Еда Френча. Міг підробити підпис матері чи батька на провальних картках, які отримував, коли мав проблеми з навчанням У багатьох дітлахів відкривалися незнані доти здібності до підробки документів, коли вони одержували провальні картки Він міг за допомогою засобу для виведення чорнила міняти оцінки на своїх табелях за другу і третю чверть Покращувати їх для батьків, а потім знов намалювати все як було, щоб класний керівник чи керівничка нічого не помітили, якщо раптом глянуть на табель. Пильне око одразу помітило, що в табелі двічі користувалися знищувачем чорнила. Однак у класних керівників було навантаження по 60 учнів. Вони були щасливі, якщо до першого дзвоника вдавалося заробити всю перекличку, не кажучи вже про ретельну перевірку кожного повернутого табеля на предмет підробок. Що ж до Тоддового останнього класу, то середня оцінка за рік у нього знизилася не більше, ніж на три пункти через два погані періоди оцінювання з 12. Інші його оцінки були більш-менш нормальні і не псували картини. Та й скільки батьків спеціально приходять в школу, щоб подивитися на учнівські табелі, які зберігає там Департамент освіти штату Каліфорнія. Особливо батьки відмінників, таких як Тод Боуден. Ед Френч нахмурився, і на гладенькому зазвичай лобі пролягли зморшки. Тепер це не має значення. Щира правда. У старших класах Тодд працював зразково. Ніхто у світі не здатен був підробити середній бал 94. У газеті було написано, що хлопець поїде навчатися в Берклі. я уявляв, як ним пишаються батьки, і вони мали для цього всі підстави. І з кожним днем Еду Дедалі більше здавалося, що в американського життя є жахливий, виворітний бік. Змащений мастилом скат опортунізму, зрізаних кутів, доступних наркотиків, доступного сексу, ці норми моралі із кожним роком усе туманніші. І коли дитя простує крізь усе це з відчуттям власної гідності, батьки мають повне право ним пишатися. Тепер це не має значення. Але ким був той його бісовий дід? Це ніяк не давало йому спокою. Справді, ким? Невже Тодд Боудин пішов у місцеве відділення гільдії акторів екрана і повісив на дошці оголошення? Юнакові, у якого виникли проблеми з оцінками в школі, потрібен актор похилого віку, перевага надається 70-80-річним, щоб вдало зіграв роль його дідуся. Оплата за тарифами спілки. Ой-ой, ні за які хвиги-миги. Але який дорослий міг погодитися на таку шалену авантюру, та й для чого? Ед Френч, він же губошльоп, він же губка Ед, просто не знав. А поза як це не мало особливого значення, він загасив свій черут і пішов на семінар. Та все одно раз у раз думками вертався до нерозв'язаної загадки. Наступного дня він поїхав на Ридж-Лейн і мав там довгу бесіду з Віктором Боуденом. Вони обговорювали виноград, обговорювали малий бакалійний бізнес і те, як великі мережеві маркети душать малих підприємців. Обговорювали ситуацію із заручниками в Ірані. Того літа ситуацію із заручниками в Ірані обговорювали всі. Обговорювали політичний клімат у Південній Каліфорнії. Містер Боуден запропонував еду Келли Хвина. Ед залюбки погодився. Попри те, що на годиннику була 10.40 ранку, він відчував, що келих вина йому просто необхідний. Виявилося, що Віктор Боуден схожий на Пітера Вімзі, як кулемет на дрючок. Умові не було й сліду того легкого акценту, який запам'ятався Еду, та й до всього з'ясувалося, що він доволі гладкий. А той чоловік, що видавав себе за тодового діда, був худий, мов тріска. Перед тим, як піти, Ед йому сказав. «Я був би вдячний, якби ви нічого не розповідали містерові та місіс, Боуден. Я певен, цьому є чудове раціональне пояснення. Та навіть якщо немає, що було те загуло». Іноді, мовив Боуден, підносячи келих із вином до сонця і милуючись його насиченою темною барвою, минуле не хоче спочивати в мирі, бо інакше навіщо б люди вивчали історію? Ед стривожено всміхнувся і нічого не відповів. «Але не турбуйтеся, я ніколи не пхаю носа в Ричардові справи. А тут хороший хлопчина, другий серед найкращих у своєму класі. Він не може не бути хорошим, правда ж?» «Щирісінька», – палко підтвердив Ед Френч. І попросив ще один келих вина.